Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan-tuan dan Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpah kurnia dekat kita menyambung kuliah tafsir ini. Nasreddin pada ayat ke dari surah Taha, iaitu lafazan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa qul lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Alaa Rabbana innana nakhafu an yafrutalaina aw an yatgha Qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara Serta Allahul Azim Pergilah kamu berdua kepada Firaun semuanya dia telah melampaui batas maka bicaralah kamu berdua Kepada kata -kata yang kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan dia ingat atau takut Berkatalah mereka berdua Tuhan kami sungguh kami khawatir bahawa dia bersegera menyiksa kami Atau akan bertambah melampaui batas Lalu Allah telah berfirman Janganlah kamu berdua khawatir Semuanya aku berserta kamu Aku berserta kamu berdua Aku mendengar dan melihat Pemimpinan dalam hati dan dikasih kata sekalian Katalah Allah ni Biasanya diterimakan sebagai mudah-mudahan Yang mengandungi maksud harapan terjadinya sesuatu Tentu saja yang mengharap itu bukan Allah SWT. Kerana harapan tak sesuai dengan kehebatan, kekuasaan, ilmu Allah SWT. Oleh sebab itu, ada ulama' yang memahami kata ini dalam arti kata, agar supaya harapan itu terkandung dalam kata tersebut, mengarah kepada manusia itu sendiri. Jadi dalam konteks kayak ini, adalah Nabi Musa, Wahai Musa, Wahai Harun, sampaikanlah bimbingan Allah SWT kepada Fir'aun, sambil menanamkan hati kamu berdua harapan dan optimistik, optimis kamu kiranya penyampaian kamu itu memberi kesan kepada hatinya segelintir ulama pula menjadikan kata la'ala ni sebagai dalih untuk menyatakan bahawa taubatnya Fir'aun beberapa saat sebelum ia mati tenggelam di mana dia mengakui kekuasaan Allah SWT ini diterima oleh Allah SWT kerana itu mereka menduga bahawa la'ala dalam quran mengandungi makna pasti Padahal contohan yang Rahmati dan dikasihkan sekalian pandangan ini pandangan yang tertolak. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Contohnya Alimah Mahmud Al-Alusi dan tafsirnya Ruhul Ma'ani. Pandangan ini salah. Kerana banyak penggunaan lain tidak merujuk kepada erti kepastian. Sekiranya lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan makhluk. Seperti dalam kes di sini. Ia bukan berkaitan dengan gendak Allah. Bukan berkaitan dengan ketetapan Allah. Tidak. Tapi di sini menunjuk kepada makhluk itu sendiri. Rupanya pandangan ini kata Muhammad Al-Husri pandangan tertolak. Fir'aun mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu SWT. Jadi pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa Allah Al-Husri menunjuk kepada ketetapan bahawa Fir'aun menutubat ini pandangan yang sangat lemah. Kata para ulama tafsir. Seperti yang telah dihulaihkan tadi. Jadi perintah Allah di sini menunjukkan bahawa manusia hendaklah selalu berusaha tidak mengharap kepada takdir semata-mata walaupun Allah SWT telah pun mengetahui sejak azali lagi Fir'aun ini menolak ajarkan dakwah Nabi Musa tersebut tapi Allah tetap memerintahkan nabinya yang mulia ini untuk menyampaikan pesanan kerana Allah tidak menjatuhkan hukuman dan memberikan ganjaran berdasar kepada pengetahuannya yang azali itu tapi berdasarkan pengetahuannya serta kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri kehidupan makhluk itu sendiri saya so, kena mulakan kesalahan dari sudut yang lain perintah ni bila telah dilaksanakan dan ditolak maka penolakan itu akan menjadi bukti yang memberatkan objektif dakwah kerana jika tidak ada dakwah maka boleh jadi di hari kemudian mereka akan berkata kami tidak mendapat pedoman dari Nabi-Nabimu Ya Allah kerana mereka tidak pernah datang kepada kami Ya Allah mereka akan bagi alasan sebegitu jadi bila Nabi Musa Nabi Harun alaihi Wasallam wassalam telahpun memainkan peranan tersebut untuk berdakwah ditolak maka ia menjadi hujah jadi firman Allah Subhanahu di sini la'alla yatazakkaru aw yakhsha mudah-mudahan kalau kita nak terjemahkan tuan-tuan word by word pengertian yang dimaksudkan di sini mengisyaratkan bahawa jika usaha tersebut terus-menerus dilakukan maka dalam hati Firaun akan timbul rasa ingat rasa kagum kepada Allah Subhanahu yang telah beri kepadanya kekuasaan pemerintahan contohnya hadith ni kisah Sri jadi, perkataan Yata Zakkalu ini Maknanya, ingat Yahshah, takut seperti yang telah kita huraikan Yang kuliah terdahulu Takut yang disertai dengan rasa Cinta, rasa Kekaguman terhadap Allah SWT Jadi, kagum ini Berkaitan dengan cinta Dan cinta Memberi tanpa batas Serta menerima apa pun Daripada yang dicintai Kalau itu Bahasa yang digunakan oleh Sasrawan sebagai contoh Ibn Qayyim Dalam terserikan Bab Rawlatul Muhibbin. Raudah taman bagi orang yang sedang mencintai. Kalau cinta kepada Allah swt, ini, tuan -tuan, lahir daripada rasa takut, rasa kagum dan akhirnya menyebabkan sekali meminta Allah taala itu dipatuhi tanpa banyak soal Datang ayat kepulang 66, kalaulah Robbana inna na na khafu ayyafru ta alina aw ayatu berkatalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimus salatuh salam Tuhan kami semuanya kami bimbang bahawa dia akan menyiksa kami dan bertambah melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun sangat menyedari kekejaman Fir'aun ini Dialah yang telah merintahkan anak-anak lelaki dibunuh dahulu Dan biarkan kawan perempuan yang hidup dalam kain hina Dijadikan hamba, dijadikan gundik dan sebagainya Jadi perintah untuk berjumpa dengan Fir'aun menyampaikan risalah Allah SWT ini sungguh menimbulkan rasa takut dalam diri Nabi Musa dan Nabi Harun Kerana itu mereka pun berkata Ya Allah Tuhan yang selalu membimbing Memberi Panduan kepada kami Kami bimbang Kalau dia akan meniksa kami Sebelum selesai Kerja dakwah ini dilakukan Karena dia terkenal Sebagai seorang yang sangat kejam Jadi Allah berpiman Memberi kepada mereka ini Satu kepastian Janganlah kamu kedua Bimbang Menghadapi Fir'aun Dan pengikut-pengikutnya Bahkan siapapun Kerana sesungguhnya Aku berserta dengan kamu dulu. Siapapun yang kamu hadapi Kamu jangan bimbang Aku tetap akan membimbing Memberi perlindungan kepada kamu Wallahu ya ya'asimu ka'aminan nasi Para nabi adalah penting di kasih kasihan. Jangan dia jaminan Allah swt kepada para nabi nya, aku akan menolong, melindungi kamu. Aku mendengar dan melihat. Innani ma aku ma asmau aroh. Aku bersama dengan kamu ini sentiasa mendengar dan juga melihat. Jadi jaminan Allah swt ini sama lah dengan jaminan Allah swt kepada nabi dalam peristiwa hijrah yang telah kita pelajari sebelum ini ketika nabi shallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama dengan Abu Bakar Suddik Di Gunung Saur Ketika Abu Bakar Merasa rasa cemas Bila melihat musuh telah datang Kaki-kaki musuhnya Kelihatan dari dekat Sekiranya ada mereka yang Duduk mencangkung sekejap pun Akan kelihatanlah Di depan mereka Nabi dan Abu Bakar Radiyallahu anhu Yang sudah bersembunyi Maka Allah SWT Telah pun memberi kepada mereka Jaminan Jangan cemas Jangan takut La takhaf wa la tahzan Inna Allah ma'ana Ini telah kita kupaskan Dalam bertahsiran Sudah Taubah yang lalu jadi rasa takut yang menyerang perasaan Abu Bakar ketika itu Akhirnya menjadi tenang bila Nabi Alaihi Wasallam memberikan kepastian Maka begitu juga kepastian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dalam kes ini Farata ini tuan-tuan, ni adalah ketiga dikasihan Farata, kalau kita lihat dalam kamus-kamus Sebagai contohnya, kamus yang baik yang saya cadangkan kepada tuan-tuan Namanya, kamus Al-Aziz dikarang oleh Ustaz Ahmad Aziz Habibullah menyenaraikan perkataan-perkataan yang digunakan dalam Pasarab di peringkat solat mendengar dan juga dalam al-Quran al-Karim. Bagus tuan-tuan untuk dihadiahkan kamus kepada anak-anak. Ini juga kamus Al-Farid. Jadi perkataan al-Farat ini wa bererti mendahului. Jadi dimaksudkan di sini Firaun ini akan bersegera menyiksa kami. Jadi perkataan ini tuan-tuan difahami dengan adanya rasa takut serta kata menampai batas sebelum itu. Qabana inna nakhafu ay yufru ta'alaina aw ay yatgha takut mereka ni diserang oleh Firaun yang kejam ni tuan-tuan. Ada sesetengah manusia mempersoalkan macam mana pula Nabi Musa ni rasa takut sedangkan Allah SWT telah pun memberikan rasa keamanan dalam diri baginda bersama dengan Nabi Harun alaihi wasallam. Okey contohnya kita dapat ayat surah qasas ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala sana shuddu 'abudaka bi akhiika wa naj'al lakuma wa naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma. Fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-galibun. Allah beriman kami akan bantu melalui saudaramu. Dan kami berikan kepadamu kekuasaan yang besar Maka mereka tidak akan dapat mencapai kamu berdua Kerana itu pergilah kamu berdua dengan membawa mukjizat-mukjizat Yang kami berikan kepada kamu Kamu berdua dan orang yang membuti lah orang yang akan menang Tentang yang berbunyi ke Ini adalah merujuk kepada Kata para ulama tafsir Rasa takut ini disebut dalam ayat Surat Taha ni adalah berkaitan Dengan ajakan mereka berdua Sedangkan rasa takut ini nafih kan dan surah qasas ini adalah rasa takut Nabi Musa akibat pembunuhan yang tak sengaja yang pernah dilakukan menyebabkan baginda terpaksa berhijrah ke Madian. Apa guna kita nak tandingkan idekasi waskalian. Kemudian panjang perbincangan para ulama ulpasirin tentang ketakutan Nabi Musa yang dibayangkan dalam ayat ini. Ada yang menganggap seperti telah kita sebut dalam surat kasas itu rasa takut menyerangnya kerana dia telah tersilap membunuh seseorang Ini ada disebut dalam surat kasas Fawakal Zabu Musa Fakadu'a Alaih ataupun rasa takut ayah eh, Musa ni ketika melihat tongkat tukang-tukang sihir berserta dengan tali-tali yang mereka lemparkan bertukar rupa seakan-akan ular yang sebenarnya tuan-tuan memberi kat keselian antara penyelesaian yang menarik juga oleh Imam Qurtubi beliau telah menghuraikan ketakutan seperti yang demikian Semata-mata ketakutan sahaja tidak mengapa kerana rasa takut mesti ada dalam diri setiap manusia walaupun mereka merupakan Nabi. Rasa takut tidaklah tercela kerana didorong oleh rasa takut itulah seorang akan berusaha untuk menyelamatkan diri daripada apa yang ditakuti. Apatah lagi, kalau rasa takut itu timbul bukan semata-mata takut untuk kepentingan diri sendiri. Jelak Kutubi mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalih parit dalam sebuah tempat di sebuah tempat pertahanan Yang ditakuti kalau-kalau musuh akan menyerbu dari arah tersebut Inilah perang kandang yang berlaku Dan akhirnya membawa kemenangan kepada umat Islam Perang Ahzab Perang kandang, perang Ahzab tuan-tuan Sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan beberapa orang sahabat Bersama dengan isteri mereka berhijrah sebanyak dua kali Sekali ke Habsyah, Kemudian berhijrah ke Madinah kerana takutnya agama Allah SWT ni akan dihancurkan Pengikut-pengikut, penyokong-penyokong Islam ni akan dihancurkan oleh kejahatan kaum Quraish Jadi kata Al-Qurtovi Mereka lari dengan agama mereka Ya khafu nabi dinihim Kerana takut akan fitnah oleh kaum musyrikin Dan terhadap kekejaman-kejahatan mereka Jadi daripada keterangan Al-Qurtovi ni tuan-tuan Dapatlah kita bawakan bahawa naluri manusia ni di sekenap waktu memanglah diserang dengan rasa takut Tapi rasa takut itu Yang menyebabkan manusia Kian lama, kian maju dalam membina pertahanan diri Jadi rasa takut yang ada dalam rasa cemas Yang terdapat dalam Nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun ini Di rawat oleh Allah SWT Yang Allah gambarkan kat sini tentu La taqhafa innani ma'akuma asma'u wa'ara ini satu jaminan daripada Allah SWT sendiri untuk mengatasi rasa cemas tersebut Jadi, kalian berdua jangan cemas kerana aku selalu berserta dengan kalian Menurut satu riwayat dari Abda Haq, dari Ibn Abbas RA Dalam tafsir yang dimaksudkan di sini Kalian berdua jangan merasa takut kerana aku selalu bersama dengan kalian Ataupun berada di pihak kalian Aku dengar percakapan kalian Aku dengar pula percakapan Firaun dan percaturannya Aku lihat tempat Kamu berdua sedang berdiri Dan aku lihat pula tempat berdiri ini. Tidak ada yang satu pun yang tersembunyi Dari pengetahuan Dari pendengaranku Ketahuilah oleh kalian semua Bahawa Ubun-ubun setiap makhluk ini Berada dalam genggamanku Tidak ada kata-kata yang akan keluar Bahkan gerak turun nafasnya pun Bahkan setiap pergerakannya pun Aku yang mengizinkan berlaku semuanya Jadi aku bersama dengan kalian Ini jaminan kepada Allah SWT terhadap mereka ada orang nabi ni untuk menolong, untuk membantu kalian. Tentuan yang rahmati dan dikasih oleh kalian. Jadi Allah gambarkan dekat sini dalam ayat yang berikutnya. Fakia fa huba kula inna rasula inna rasula rabbi kafar silmaana bani israila walla tuazibhum kardijinak baiyatimirabbi wal salamu ala man taba alhuda. Inna qadu wahiailainna an al-Azab ala man kathba watolla. Makkah datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan kepadaNya, semua yang kami berdua utusan Tuhan utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah bani Israel bersama dengan kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Semua yang kami telah datang kepadaMu dengan membawa bukti dari TuhanMu dan keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami Waktu seksa atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling Apa pendapat dalam hati yang dikasih oslian, Nanti kita akan lihat dan kuliah akan datang Bagaimana rasa, bagaimana rasa kekuatan yang telah pun Ada dalam diri doa Nabi ini Akhirnya Menimbulkan keberanian luar biasa Rasa bangga menjadi hamba Allah SWT Ma'iyatullah Allah bersama dengan kita tuan-tuan Maka bila ada perasaan seperti ini Segala kerja yang dilakukan menjadi mudah Insya-Allah kita akan datang akan dibawakan kisah bagaimana para ulama berdepan dengan keadaan-keadaan yang kritikal kekuatan mereka dengan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Ta'ala langsung menyelamatkan mereka sebagaimana mereka pelajari daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam Insya-Allah kita akan lihat yang kuliah gantang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu fiikum